Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Fiala János Most jobb? Rendben van, még nem vagy adásban Lehet? Elsimor László van a vonalban Jó reggelt kívánok! Ezért éve nem voltam a hallgatóimban, mert a hétfőt kivettem, és kérdeztem tőlük, hogy mi foglalkoztatja őket, de úgy önmaguktól nem nagyon telefonáltak, és ez gyakran előfordul. Én pedig az elmúlt időben... Uh, és ez nem hetek, hanem hónapok óta van, néha hagyom, hogy akkor csak zene szóljon, mert uh, nem gondolom befolyásolni a népet azzal, hogy én mivel uh, is vannak kötelező elemek, mint például a veled való beszélgetés a szó jó értelmében kötelező elem, meg néha bedobok egy-egy dolgot, de Egyre gyakrabban fordul elő velem, hogy nem tudom eldönteni, hogy vajon azért -e a legfontosabb, vagy más, és akkor hallgatok, és hogyha valaki betelefonál, akkor megpróbálom ahhoz hozzáfűzni az én gondolataimat, ha egyébként valamilyen módon hozzáfűzhetők. Úgyhogy nem véletlenül kérdezem most tőled, hogy mi az, amit téged foglalkoztat. Reggel. Reggel még nem hangolódtam el teljesen a munkára, mert a később legyek a parlamentbe, csak 90 be, úgyhogy még, még a munka a már mint a parlamenti munkahizemódban nem kapcsolatát az vagyon, mert reggel én már hatkor kimentem a gazdaságomba úgyhogy ilyenkor még a, azt gondolom végig, hogy mi az, amit elfeledettem elmondani ott a munkatársaimnak de nem hát, biztos, hogy a nép tudja az érdekel, hogy én milyen közületi kérdéssel foglalkozom éppen, mi az, a izgat engem nem feltétlen, de a nép nem biztos, hogy tudja, hogy milyen gazdaságotban mentél ki nem. Nekem van egy kis kertészeti sződészeti cégem, ahol, ahol én a reggeli órákban kezdek, tehát fölkerek hajnalban, oda kimegyek, megbeszélem az embereimmel az előző napi dolgokat, hogy mi történt, Megbeszél, kiadom a feladatokat, ma például folytatjuk az almameccést, műtrágyázást és tárcsázást, és mikor ezt az énemet magam mögött hagyom, akkor ötönt húzok, és indulok Budapestre. Általában 8 érek be az irodámba. Most kicsit később. És mennyire könnyű ezt a váltást végrehajtani? Megszoktam már úgyhogy. Nem azt kérdeztem, hogy megszokta, de... Mert a megszokás az néha nagy úr, és nagyon sok mindent lehetetlenné tesz, mert az embert... E, jó. E, szóval, hogy... hogy ezt... Bármilyen hihetetlen szellemileg engem friss frissen tart. Még e, akkor is, hogyha a... El először, először kulturálisan volt nehéz kezelni váltásokat, tehát amikor hajnalban arról beszélgetsz szemberekkel, hogy most e, jól van e az szörő, vagy nincsen, és utána egy óra múlva már értelmiségekkel és akarunkosakkal egyet mondjuk valamilyen szakpolitikai kérdéssel. Tehát ez egy erőteljes kulturális váltás, de szellemileg frissen tart ez a mondjuk, két kétlapviság és két odoniság. -ho. Itt vagyok, én hallak. Jó, csak hirtelen olyan volt, mint ha megszűnt volna, valaki közben küldött nekem egy e-mailt, ami azzal kapcsolatos, hogy valamiért halkabban szól, halkabban szól a rádió, ehhez én nem tudok hozzászólni, mindig azt tudom mondani, hogy egyetlen örüljenek, hogy szól maga az antenna, hogy most mennyire van kihúzva, mennyire nem, nekem erről elképzelésem sincsen. Milyen programokat hoz a mai nap? A parlamentben megyek. Kilenc órakor kezdődik az ülés, napirend előttiekkel, utána szavazunk, hogy a 3, 4, 5, 6. megszavazzuk azokat, amiket végig tárgyaltunk. Tehát ugye most két heti az ülésezés már, ami azt jelenti, hogy van A7 és B7, és az A7-en szavazunk a keddi napon és hétfőn egykor kezdődik a parlament, és lezárjuk azokat a vitákat, amelyek hetek óta zajlanak, ezekről szavazunk kedden. És a következő héten, mert héten 11 órakor kezdődik a parlament, napi rendőröti akkor is van, tehát a klasszikus ellenzéki műfaj az érvényesül, viszont akkor nincs szavazás, tehát csak minden másik héten kell szavazunk <gül> És a parlamenti munkáin lezárása után korai. És a Koreai Magyar Képviselői Baráti Tagozatnak még az elnöke. És a múlt héten március 11. alkalmával kitüntették a hangok gumigyárnak a vezetőjét, egy ebédet adunk. Nagykövet úr lesz ott a kitüntetett igazgatór és a baráti tagozat képviselő tagjai. Hogyan, lett, hogyan lettél pont a koreai tagozathoz? Hogyan kerültél pont a koreai tagozathoz? Hú, valami történt. Nem lehet hallani. Én hallok, János, hallok. Az lehetséges most egy kicsit. Jó, igen. Azt kérdezem, hogy hogyan sikerült pont a kóreai tagozat élére kerülnöd. Enne nagyon egyszerű az oka. A, a korábban, az előző négy évben rácsalmás kországyos képviselője voltam. Ott van a gumigyár és így nagyon sok kapcsolatot építettem ki. De már a képviselővé választásom előtt is jártam Kóreában. Az egyik uh, RT és évremtársam, uh, koreai egyébként Korea Nemzetesi Gérőrtársam, kintan itt a Szóli Egyetemen az ottani magyar hiszen nagyon komoly magyar szakos képzés van Szőlban, ott jártam nála, uh, által a fordított könyvet szerkesztette kettőt, tehát így valamennyire korábbi életemben beleást magamat a koreai Kóza és mesére mind mindig összeadódtak. Ez a érdeklődés és a kapcsolatrendszer, is így lettem. Az előző négyében a kórai baráti tagozatnak a tagja, ebben a négy évben meg én vagyok a, a, az elnöke. Csak azért nem kérdezem, hogy kezet mostál-e, vagy ha kezet mostál, akkor hogyan lenne az egyik kezedben a telefon? Mert fülhallgatóval beszélek, valóban kezet mostam, mindjárt beülök az autóba, és akkor már nyugodtabban tudunk beszélni. Nem, nem, csak azon gondolkodtam, hogy én úgy hallom, mintha kezet mostál volna, de hogyan létezik az, hogy neked három kezed van? Hát Erről eszembeljük az, az a regény, amit a katasztrófa után jelentettek meg, egy euh, amerikai szerzőnek a néve, és abban van egy, a, a, annak van egy záró momentuma, egy nagyon érdekes dokumentumregény, aminek a záró momentuma jövőben játszódik, és a Jereván Gádi egyik mondják be, ami nagyon abszurd, tehát egyáltalán nem humoros tehát mint egyébként a jereváni rádióhoz kapcsolódó viccek általában mindig olyanok, amelyek nagyon fanyarú volt tartalmaznak és nyilván kifejezetten fájdalmasak nem tudom is ezt a viccek most konkrétan melyiket? hát ezt a csernobirhoz kapcsolódó viccek nem, azt oros. nem ami, elmondjam? hát gondoljuk át, hogy politikailag korrekte vagy sem, és akkor el lehet mondani, persze itt egy korrektség, az, az, az a meghatározó, hogy mondja a -e viccet, vagy ne. Nem, nem, nem, nem. Ugyan, figyelj, ha az volt benned, hogy elmondjad, mondjad, rajtad áll, hogy vagy bukik, hogy mondjad, mondjad. Igen, mondom, ez egy olyan vicce, amit nem sokkal, tehát ez egy, ez egy fordított, fordított humor. A vicc az úgy szól, hogy, hogy egy apuka sétálgat a gyerekével, az évvel a Csernobili katasztrófa után, és egy nagy dombhoz érnek, és a dombra, felérnek, a gyerek megkérdezi az apjától, hogy édesapám, mi ez a nagy domb itt? Ugye, hát a szövegkörnyezetből, a kiderül, hogy ez a Csernobili ez a Csernobili eh, atom reaktornak a szarkofágja, uh -huh. amit időközben benőtt a növényzet. Uh -huh. Az aki a gyereknek, hogy kisfiam, ne foglalkozz ezzel, mert hát, hogyha nagy leszel, akkor elmesélem. Add a kezed, sétáljunk tovább. Nyújtja a kezét, mondja, hogy add a másikat is. És a harmadikat is. Ugye ez... Mondom, egy ilyen fa, fa humor, a tragédia. Nem, de az, az, pontosan erre utaltam a hallgatónak, amikor azt mondtam, hogy beszélgessünk, és hogy amit ő mondanak, akkor eszembe fog arról jutni valami. Erről az jutott az eszembe, hogy mennyire fontos a tömegtájékoztatás, és mennyire fontos az, hogy mi minden szerepel a tájékoztatásban, és mi minden nem, hogy gyakran éri szó a ház elejét, a közszolgálati médiát tekintve, hogy bizonyos hírekről nem, vagy csak részlegesen számol be, eh, amit én is tapasztalok akkor, amikor éppen hallgatom, de általában a reakciókból jövök rá, mert eh, annyit nem hallgatom, hogy minden egyes eh, ilyen hiányérzetet személyesen tudnék tapasztalni, de például eh, múlt héten talán pénteken, amikor arról volt szó és én hosszan beszélgethettem talán elsőként Navracsis Tiborral hogy nem a paksi atomerőművet tiltották be, mint olyat, hanem a fűtőelemek elhelyezésével kapcsolatban e, gondolkodott el az Unió, és mondott olyasmit, amivel kapcsolatban e, blokkoltak egy tevékenységet, hogy erről például a közszolgálati média egyáltalán nem számolt be. Na, jó, de itt azért egy nagy damás a sajtó is, és szerintem a Nagacs és Biztos úr is e, meszetúl azon a mozgástéren, ami egy számára arratott volt, De... hiszen ő ezt elvitte a mondatodat e, e, e, várjá, várja, elvitte a mondatodat a cica időnként vannak kimaradások tehát egyrészt halkabban is szól másrészt kimaradások is vannak benne de mindennap kísérleti műsor, mindennapi utalása adás. tehát hogy a Navracicssal kapcsolatos mondatot még egyszer légy szíves, hogy mennyibe helyezkedett túl olyanról beszélt amiről nem beszélhet volna tehát azért vannak szabályok hogy mi az, ami nyilvános információ, mi az, ami nem. Ráadásul olyan hangzott el, ami nem is volt. Ez semmi kritika, amikül átszette. Tehát azért egy napig attól volt hangosan magyar sajtó, hogy az Európai Unió beakasztott Orbánnak, az Európai Unió beakasztott a kormánynak, beakasztott Magyarországnak, és... Uh, uh, Jó, de ezért a navracs nem mondja? És, és, és, és nem engedi, és nem engedi, a, az atomerő mépítés. Miközben erről szó sem Jó, volt. Jó, de Navracis Tibor nem azt mondta. sérül a fűtőnyök szállítással kapcsolatosan voltak kifogásai. Hát azt is látjuk. Jó, de mennyiben helyezkedett túl Navracis Tibor, amikor ő ugyanazt mondta, mint amit most te? Nem ugyanazt mondta. De. ugyanazt mondta. Én, én beszélgettem vele pénteken. Hát az már az pénteken volt. Mikor beszélgetti vele pénteken? Fél nyolckor. Reggel. Elokat, hogy uh, pontosan rekonstruáljuk, de esetre ez, ez, ez a magyar sajtóban teljesen fordítva tört le, mint a igazság. Az könnyen lehetséges, de nem biztos, hogy az a is műve volt. Én nem mondtam, hogy a napacs is műve volt. De azt mondtad, hogy messze túlterjedt? Igen, mire elősökezett De beszélnie. Tehát mégiscsak ott ült azon a döntésen, ahol ez született? Hát persze, én is ott ültem a csomó döntésen, a, a, a, aztán még se róla, mert nem publikus. M mert nincs el felhatalmazáson, és a többi, és a többi. Hát a, a, a dolog az nem értem, bármiről beszélhetsz, ami a döntésre részt vettél. Mi van egyébként az értében, olyan döntés meghozott arába részt, ahol állapnyitok van. Uh, nem, le nem lehet, nem lehet beszélni. Annyiban értem a logikát. Hát, kötünk val valamire, és szávesú, átestünk nemzetbiztömsági vizsgálatlanak. Én, én például hetente kapok tízszer tükös anyagokat, hogy feloldjuk a betűszót, ez a titkos ügykezelés, kezelés, amit az államtitkárságban senki nem mondod ki, csak én. Elolvasom, megnézem, és csak hozzá kell szólnom, hozzászólok, ha nem, akkor nem. Talán vagy belakom a páncészekből, visszaküldöm a, a, a titok gazdának. Hát, és mikor nem megyek haza, és a feleségednek elmesélem, mert kell képzelni, mit olvastanak ma, vagy tegnap, vagy holnap milyen anyag fog elém kerülni, hát egyszerűen be kell tartani a szabályokat. Bizonyos szempontból az emlékeimre kell, hogy hagyatkozzak, mert ezzel kapcsolatban, mintha az maradt volna bennem, hogy a brüsszeli döntés után talán 15 nap állt a magyar kormány rendelkezésére az ügyben, hogy ezt nyilvánosságra hozza-e, mert a 15 napon túl, emlékeim szerint ezt akkor Brüsszel hozhatta volna nyilvánosságra, múlt hét péntek ez még emlékezetem szerint a 15 napon belül volt. De azt tudod egyébként, hogy a magyar kormánynak ez illet mi lett volna a kommunikációja? melyik ügyben, hát, Ugyanarról beszélünk. Tehát amiben Navracsis Tibor megnyilatkozott, azzal kapcsolatban volt egy döntés. Ugye azt a döntést hozták Brüsszelben, és ezzel kapcsolatban van egy határ, amíg el lehet dönteni, hogy a magyar kormány fogja ezt elmondani, vagy az uniós szervek. Azt kérdezem, hogy ezt lehet-e tudni, hogy a magyar kormány hogyan gondolt ez ügyben megnyilvánulni? Miért ma indul egy egy... 40 helyszín felelős lakossági fórum sorozat. Ez nagyon fontos lesz. Ma, ma a szódi kormány biztosul, aki a takszi fejlesztések felelős, eh, fogja tartani nyitósat a tájékoztatót eh, Kalocsán, ugye melyik érintett város, eh, és aztán délután négykor egy lakossági fórum lesz, ami kormány mellett én is részt veszek, mint a minister, És ez a nyitó programas Kell beszélni, és ezekről érdemben van mondani volunk a lakosságnak. Visszatérve csak az emlékeimet próbálom aktivizálni, a beszélgetés és Tiborral. ugye pénteken volt, ez a döntés nem a múlt héten volt, hanem az azt megelőző hét szerdáján talán. Én jól tudom, hogy erről a döntésről egyébként a kormányt értesítették? Azt is jól tudom, hogy van ez a 15 napos határidő, amelyen belül a kormány eldöntheti, hogy ő mondja ezt el, vagy másra bízza? Ezt nem tudom neked megerősíteni. De ez, ahogy ezt szokták mondani, ezt sem megerősíteni, se száfol, nem tudod, magyarul ezt nem tudod. Létezik. Van ilyen? Van. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként a Financial Times-ra hogyan tekintsünk, mint kiszivárogtatóra. Hát most az, hogy a Fányosatárban mi jelent meg, én továbbra is azt mondom, hogy az nem, ne, nem fedi le, le teljeségésében az igazságot. Tehát ne felejtsd el, hogy még a, a Tibornak is, mert a is Tibornak is az tulajdonképpen a megszólásában eh, eh, eh, ki kellett fejteni azt, hogy félreértették azt, pedig, eh, amit ő mondott. Na, Horacsi amikor erről a félreértésről beszélt, akkor mennyiben helyezkedett túl azon, ami egyébként neki jól állt? Tehát neki ez úgy, egyáltalán nem kellett volna szerinted megszólalnia. Nihazt. Horacsi nagyon mész ezen tenni, Mert nem olyan régen még párpolitikus volt, a Fidesz-i mélyben a képviselő, a második Orbán kormánynak a, minisztere, a miniszterelnök helyettese, közigazgatási és veseggyi minisztere, ezek nagyon komoly politikai szartó, komoly politikai felelősséggel, az elmúlt négy éve megszeretett döntésekben neki minden része volt felelősséggel, megszavazta őket, támogatta őket, minisztert előteresztette őket, és most ugyan továbbra is politikus is, a bizottsági tagok is politikusok, de olyan szerepbe került át, ahol egyébként a nemzeti álláspontot direkt módon ő nem képviselheti. Tehát ő az Európai Bizottságnak az egyik tagja, és így az egész Európai Unióért felel, és nem az a bizottsági tagoknak a dolguk, hogy lobbizanak a saját rosszúkér a bizottságon belül. Ezért ez is egy olyan szerep, amit, amit neki is nyilvánvalóan meg kell szoknia és végig kell minden egyes megszólásának gondolnia azt, hogy mennyiben politikai jellegű a megszólása, és mennyiben uniós, mint egyébként a Tibor nem a tanály ügyekjegyszerűs, uniós biztos, ezért ebben a kérdésben minden hogy nem neki kell kommunikálnia, az pedig érthető, hogy hogy mint magyar politikusnak te Alván Viktor a közvetlen munkatársalat az elmúlt éve, években és a e mind a hazai, mind a külföldi sajtó előteljesen figyel, és próbálja meg a... próbálja abba a feletet hogy ő mint a magyar ügyek felelőse szólaljon meg. De most akkor jól tette, hogy megszólalt, vagy rosszul tette? Szerintem nem tette jól. Mennyi idő alatt bonyolódik le ez a 40 lakossági fórum? Hát egy ö, jó hónap, jó hónap, azt szerintem így április más felében végében fogjuk befejezni. Egy a képviselők azt se tudták, hogy egyéb iránt a parlamentet közvetítie a magyar közszolgálati televízió, mert korábban úgy volt, hogy nem közvetíti, aztán mégis közvetítette. Vajon a magyar parlamentben lévőket mennyire befolyásolja az, hogy éppen van parlamenti közvetítés, vagy sem? Én amikor még nem voltam politikus, előszeretett néztem a parlamenti közvetítéseket. Engem érdekelt. Tehát, szerintem jó dolog, hogyha a televízió vagy televíziók közvetítik, hogy ez melyik adó kell, hogy legyen, milyen is sárban, Nem tudom megmondani, már csak sem, mert, mert tisztában vagyok azzal, hogy, hogy azért nem minden embert érdekel, és nem, és nem indultunk ki abból, hogy, a, hogy, hogy bennünket mi érdekel. Tehát azért a többséget a, a mm. polán keresztüli mulaton parlamenti közvetítés nem köti le. Az egyenes közöttítéssel pedig az a helyzet, hogy, hogy ugye mégiscsak munkaidőben, vagyunk, és az ember azt jelmez, hogy az emberek többsége ilyenkor dolgozik, és nem a televíziót nézi. Kivéve azokat, azokat akiknek hivatalban ez a kötelességük, nálam is megy az irányom, és csak van, hogy Na, A közöttítés folyamatosan, hogy lássuk, hogy hol tartunk, mi zajlik, milyen fontos, mik az aktualitások. Tehát én én össze, összefoglalva azt tudom mondani, hogy jó dolog, hogy csak közítik a parlamenti ülést. Meg kell találni azt a sávot, idő, idősávot és televíziós mert ahol ezt érdemes, érdemes megtenni. Főleg a politikailag izgalmas részeket. A napi rendelőtti felszólásokat, interpellációkat, azonnali kérdéseket és kérdéseket. Ez a legizgalmasabb mi parlamentben. Ezeket szerintem érdemes közítíteni. Amikor mondjuk este 9-kor, mint tegnap is beműgünk, hatan a parlamentben, és a 2016-os mikrocenzusról, tehát a, a központi statisztikai talált a végrehajtandó kutatásról vitatkozunk hatan, még egyszer mondom hatan, e ezt nem gondolom, hogy annyira lekötni a nyilvánosságot, hogy ezt feltétlenül egyenesben kell közítíteni, de az ilyeneket korábban sem közítítette a televízió, tehát meg kell találni az egyensúlyt, a középutat. Mint minden kett, de most is távirányítva vagyunk, ugye a hangmérnököm nincs itt, és be kell tartanom a szigorú határidőket. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Nem mondanám, hogy pont ezekről a témákról akartam beszélgetni, de ez egy kötetlen. Kicsim, fát, ezek, úgyhogy... Rendben van, de nem tudlak, mert nemes Gáborral kell beszélgetnem. Előbb-utóbb találkozhatnánk megint személyesen. Rendben, megesjük. Köszönöm szépen, önök elsimolász volt, hallották. Köszönöm. Köszönöm. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Droneli Péter van a vonalban. Meddig erősödik a dollar? Ameddig csak bír. És meddig bír? Amíg bírja a farka? <gül> Nem igen. De mi a mögötte? Hogy arra gondoltam, hogy én Savors, uh, beváltottam még talán valamikor tavaly dollárt, a harmadában nőtt jó formán az, az értéke. hülyeséget csináltam akkor. eladtad a dollárodat? Hát ez még tavaly volt? Nem az összeset, egy részét. Egy részét. De csak akkor jöttem arra rá, hogy akkor valami 2,29 volt, most meg 2,90 környékén van. Igen. Mi áll a hátterében? Ugye nagyjából 40 éve, 40, há, 44, nagyjából, megvárom 44, azóta lebegnek szabadon a főbb devizák egymással szemben. Tehát a dollár, meg a eurónak a előbb devizái. Ö, ha megnézzük az euró árfolyam alakulását, Ebben az időszakban, ugye vissza lehet számolni, mert az összetörül megoltok akkor is. Tehát két közik dollár átfolyam. Visszamenőleg, vagy annál lehet helyettesít helyettesíteni Német Márkával is, ebből a szepoból. Na, Mindegy. Azt látjuk, hogy két.. Komoly. 3, 8. 6. 8. Az egyik eltartott 7 évig, a másik eltartott 5 évig, és. Adokhoz képest a dollár most olyan két is és fél éve erősödik, tehát mondjuk ebben a mostani típusban, és a korábbi erősödéseknek a nagyjából felét olyan 60%-át tette meg annak az útnak. Egy olyan periódus van, amikor az amerikai gazdaság relatíve stabilan növekszik, az amerikai kamatpolitika az nem lazul tovább, kérdésem mennyire szigorúbb, valamennyire talán, de nem biztos. Az európai az egyre lazább. És hát Amerikában óriási előtt jelent a vállalkozásoknak az, hogy az energia árak ilyen drastikusan estek. Hát egy csomó minden van, Eroa ez igaz. de igazából nem csak az Eroa szemben növeli, vagy nem elsősorban, hanem nagyon erősen növeli olyan felszólaló régiókkal szemben, amelyek korábban jól teljesítettek, de a növekedési modelljük az részben a belső okaik miatt, részben pedig a nemzetközi gazdaságnak a realitásai miatt, szóval nem működnek. És ezek a felszólaló bevizák. elsősorban Latin Amerika, kismértékben Ázsia, az, amelyik lejegyzékelődik a dollárnak képest. Tehát az igazi, igazi deviza árszre a mozgás, az a dollár és a latin-amerikai devizák viszonyában. Akkor a dollár-euró a smafú, a maga egy harmadával? Nem smafu, mert az van egy általános. Hát figyelj, aki képest. dollárban tartja a pénzét e, e, itt Magyarországon, ez egy 30%-os kamattal dolgozott. Ez volt benne egy 30%-os árszámnyereség is. Igen, igen, igen, igen, igen. Azért ez nem kutya? Hát nem. De hát a deviza az ilyen. Tehát aki devizával kell, hogy foglalkozzon, mert vagy azért, mert abba tartja a megtakarítást, vagy olyan vállalkozása van, ahol a deviza export-import viszonyatok miatt a deviza az fontos, vagy akár devizában odosodik el ide hazal, csak úgy, annak tisztában kell lenni a devizáért, hogy a mozgások azok néha, nem mindig, de néha, néha jelentősek. Egyébként a deviza árfolyam mozgás, szemben a részvény árfolyam mozgással, az azt kell tűzni a devizáról, hogy ahhoz képest, hogy jellemzően milyen nagyságrendű mozgást ír le, az képest nagyon ingadozó. Tehát, hogy egy ilyen deviza árfolyam trend, az sokkal nagyobb ingadozással történik a trend mentén, mint amikor a piacok mozognak, de de ez egy bív lenni benne ilyen nagy... Zavarja az eurót a dollár emelkedése, vagy fordítva, vagy nem? Vagy ha zavarná, akkor történne valami? Azt mondják, hogy leértékelődése, vagy inkább azt mondom, az inkább a dollár felértékelődése, mint az euró leértékelődése. A dollár felértékelődése az minden egyik tényező változatossága mellett az európai gazdaságnak jó, hiszen a Beviz hát az exportpiacokon némi néni többlet ártartalékhoz jut, versenyképességi előnyt jelent valamilyen szinten, valamilyen szinten, egyébként akkor akarsz túldimenzionálni, az, hogy az eró az gyengébb. Van-e jelentősége annak, hogy eléri az egy per egyet, vagy ennek vagy ez csak egy ilyen számisztika? Van is meg nincs is, mert igazából... Igazából mindegy, de, de a, van egy ilyen misztikum az átfélelmozgásoknak, és abban ezek a kerek számok ezeknek szokott lenni. Néha van jelentősége, de sokkal fontosabbak egyébként a régi, régi csúcsok, közbülső megállók, ilyen tihenőszapaszok, ellenállások, Ugye ebből a szempontból talán most a következő igazán fontos szint az a 82 dollár cent per euró. Ugye ez volt a dollár átfolyamnak a csúcsa a egyben ben talán az euró a szemben. Nagy valószínűséggel ebben a csizmusban, ahogy most már mondom el, ez két-két és fél éve, és még valószínű el is fog tartani még valameddig, még talán két, két évig. Valószínűleg ezt a 82 centet valamikor meg fogjuk nézni dollárban. Azt kérdezem tőled, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy csak közben a gondolataim száma szétszálltak. Görögország. Uh -huh. Most ezt a, ezeket a címszavakat azért is mondom így, mert most nem fogok olyan bűvszavakat mondani, amely az én felkészültségemről tenne a de közben nem igazán, hogy biztos, hogy tudnám a részleteket. Állítólag Görögország az utolsó napjait éli, mert olyan pénzekhez nyúl, amelyeket egyébként családjezősnek szoktak itthon nevezni. A kérdés az, hogy ez a kilódás a görögöknek meddig tart, és a kilódása a görögöknek, hogy a hat az eurozóna életére. Vörögei nagyon csúlyos csapdába estek, amiben be saját mók állították az a csapdát, most bele gyalogoltak, itt nem is elsőbb Görögországról, hanem a Szirizáról beszélek. Olyan ígéreteket tettek a választóknak, aminek a, aminek a fel, teljesítés feltételei nem adottak. E, ugye ők azt mondták, hogy nem több megszólítás, e, és majd ők topán vágják az Uniót, meg Wolfgang Sajblét, meg Angela Merkel-t, akit éppen akarnak. Na most ez nem sikerült. Ők számítottak arra egyébként, hogy a Eerozónában hogy a levő szintén kicsit nehezebb helyzetben levő ország, mint Spanyolország, Olaszország, illetve a Perszínűen, az ugye baloldali kormányzás alatt álló a támogatni fogja őket a azt illetően, hogy ők szeretnének ezeken a különböző feltételekkel javítani, de három problémájuk lett, tehát három dolog történt, amivel ők valahogy nem nagyon számoltak, vagy nem tudom, nem tudom, nem tudom hogy lehet ezt így csinálni, ők számolnak vele, de nem számoltak vele. Az egyik az, hogy az eurozóna az hihetetlenül egységes, azt illetően, hogy milyen politikát kell folytatni, ezért ben az osztalokban, tehát még Spanyolország és Olaszország is kiáll a fegyelmezett költségvetési politika mellett. Nem mondanám, hogy megszorítás, mert rám mondjuk mindenre, meg ez egy negatív dolog. A nagyon fegyelmezett költségvetési politika mellett, meg amellett, hogy az odosságot vissza kell fizetünk. És nagyon erős az egységfont, és mindenhol gyakorlatilag zárt ajtókba ütközött a Olyan Olyannyira zárt ajtókba ütközött, hogy hogy, hogy aztán az Eurozónán kívüli uniós. Három uh, éff. Ebben a témában. Donát Tusz, aki ugye az uniónak terpének, az egész teje 27 tagú uniónak a vezetője, ő de facto nem fogadta a görög miniszterelnököt, hanem azt mondta, hogy igazából nem az ő dolga erről beszélni hogy itt Görögország, de ő el a pénzügyminiszterek. Erre van a peruzónás pénzügyminiszterek tanács. Tehát ez az egyik, ami belefutottak. A másik, amiben belefutottak az az, hogy azt gondolták, hogy a körök költségvetés az abban a helyzetben van, hogyha nem fizeti az adósság terheket, akkor a folyó folyóbevétele és a folyókiadásai azok egyensúlyban van. Sőt, van. Uh, és ez nem így van, tehát nagyon-nagyon drasztikus uh, uh, adóbetizetési elmaradásot léptek az elmúlt hónapokban. hogy hát a görög költségvetésnek a cashflow helyzetű borult meg egyik pillanatra a másikra. A harmadik az, hogy a lakosság az uh, annak ellenére rászavadott a Szilizára, majd kifordultak a szolgóhelyiségekből és elmentek a bankokba, és e ezt a bankrendszer forrásait ezt kivonni. Most erre pontos számok nem állnak rendelkezésre, de nagyon úgy tűnik, hogy az idejében, termint a GDP 10%-ának megfelelő a menekítettek ki a görögök Mondom, részben, kész részben, meg külföldi bankokba utálták. Tehát a görög bankrendszer az egyik pillanatról a másikra került olyan lépiítási helyzetben, hogy nem ír megállni a lábán az Európai Központi Banknak a direkt segítsége lépni. Gyakorlatilag az, az a, a háttér, ami részben gazdasági stabilitás, részben pedig a társadalmi támogatottságot jelenti, az eltűnt. De valójában az a kilódás, ami Görögországot jellemzi, az az dög végezetéig folytatható? Hát ez egy jó kérdés, tehát ugye. M a másik kérdés az, hogy ugye én egy tökéletes laikus vagyok, de ugye volt egy idő, amikor Görögország szenvedett, és az baromira kihatott az euro folyamára. Most meg szenvedés nem hat ki az euro folyamára. Doktor úr, ez hogyan van? Ez úgy van, hogy amikor az eurozóna létrejött, akkor létrejött egy integrált pénzügyi rendszer, mivel minden mindennel összefüggődött, és amikor el görögország problémás országá vált, és úgy tűnt, hogy nem fogja tudni fizetni a akkor azok a egyéb európai szereplők, és ezeknek egy jelentős része, mondjuk európai bankrendszernek a tagjai, azok görög állampapírokat is tartottak a portfóliókat, azok mindenféle többek között görögöt is, és a görög adósság nem, görög nem fizetik az adósságot, akkor az európai Bakok veszteséget szenvednek el, olyan mértéket, amin akarsítik csődbe is mennek. Tehát egy szisztematikus kockázat ebbe az egész dologba, hogy a görög ország az magával lehúzza az egész... Én ezt értem, de ezek, a, ezek az állampapírok megszűntek, vagy miért nem hat ki a mostani görög kilódás az euró ára, Állampapírokat az Európai Bankrendszernek sikerült megszabadulni, és ez nagy részt az Európai Közösségnek, illetve az Európai Központi Banknak került Jó, hogyha ezt sikerült így letisztítani, nem biztos, hogy jó kifejezés, akkor vajon, hogyha pártintetnének Görögországnak, akkor gyakorlatilag az már csak egy egyetlen olló nyisszantás lenne, és semmivel nem járna együtt, vagy mégis az ember ezt hogy képzelje? Tehát ez kinek a türelmén, vagy kinek a tűrőképességén múlik? Igen, igen így. Tehát gyakorlatilag az Európa, a görög, görög országnak a az sikerült egyedül Görögország problémájává redukálni, és az európai, az európai pénzügyi rendszer, meg az európai közösségnek a, a, a pénzügyi, politikai és társadalmi stabilitása nem függ most már az Eur Görögország történelseitől. Tehát gyakorlatilag úgy tárgyal az, az eurozóna, mondom az eurozóna, tehát nem is az Unió, hanem maga az eurozóna Görögországgal, hogy mi nagyon-nagyon szívesen segítünk, Ugye mi a saját adófizetőink pénzét adjuk nektek kölcsön, tehát mi azt szeretnénk, hogy akkor ennek fejében ezt és ezt csináljátok meg, görögöznek azt mondják, hogy nem akarjuk megcsinálni. És akkor azt mondja az unia, hogy jó, akkor pénz sincs. És akkor, és akkor itt vannak a görögök ebben a helyzetben, mert ők még valószínű, még abban a, abban a tudatban voltak, hogy Görögország szisztematikusan fontos szerepe az felhatalmazza őket, vagy lehetőséget ad számukra arról, hogy az európai közösséget, de ez nem így van most már. És az a választók pedig pedig azt gondolják, hogy Görögország gyakorlatilag ugyanazt csinálhatja, amit csinálta volna, nem csinálta, de csinálta volna négy évvel ezelőtt, hogy zsarol. De igazából nem érdekel senkit, hanem azt mondják. Hát ezt akarom mondani, hogy ha olyan nagyon lenne zsarolási potenciálja, akkor ez a TUSZ mégiscsak fogadta volna. Persze, persze. Ez ugyanolyan, mintha azt mondanák görögország, hogy jó, gyere ki a hóra, és akkor azt mondják neki, figyelj, nem megyek, mennyi ki, maradják ki, mert meg. Ja, de ennek mennyi ideje van még ennek a görögországi eurótagságnak? Hát annyi, amennyit ők sajátokhoz meghatároznak. Ezt ők döntik el, fogom. gondolsz -e bármilyen politikai változásra, ami ebben az esetben békés nem lehet? Hát a görögország szempontjából az dráma lenne, mert ugye gyakorlatilag a bankrendszert, persze az Európai Központi Bank tartja talpon likviditást illetően, ha az nem lenne, akkor visszavonnák ezt a, ezt, a, ezt a segítséget, akkor a akkor görög bankrendszer az, az megrogyna. Valószínű kényszerűenek lennének ugye létrehozni a, a drachmát, ami, ami drasztikusan létrekülődne az Euróval szemben, csak ezzel annak, ennek az a baja, hogy a Létrehozni egy új devizát az egy hosszú, hosszú folyamat, és ezt nem tudott titokban megcsinálni. Tehát gyakorlatilag uh, mielőtt az új lakma megszületne, és annak létrejön a jogi, illetve az első információt, tehát IT feltételei, addig, addig az emberek a maradék pénzüket is eljönnék a bankokból, ha de a lakma is egy idő után, mert nem lenne hozzá megfelelő tehát hogy igazából uh, hát. Dráma lenne Börőországban, nem tudom elmondani, hogy az milyen mértékű ö, káoszt jelentene, gyakorlatilag még a közmű is lehet, hogy megállnának. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy, ö, hogy ö, katonai szükség állapot nélkül nem lehetne az időszakot megúszni Örő országban. Te nem szoktál jóslással foglalkozni, mit gondolsz erről a helyzetről? Mert ugye, amit én értek a te szövegedből, mint orvos, azt mondod, hogy ezen a módon előbb-utóbb intenzív osztály és halál. Vagy az is lehetséges, hogy az intenzív osztályt átugoljuk és mindjárt halál. Mármint ami az eróövezeti tagságot illeti. Nem kizárt, hogy Görögországban a politikai viszonyok fognak változni drámaian. Egyszerűen azért, mert mert a Sziriza nem fogja tudni kezelni azt a helyzetet, amit neked mutolni, hogy vajon Oroszországnak mi a szerete ebben az egyik történetben. Hiszen... És akkor gyakorlatilag átkerül majd a külpolitikai beszélgetésekhez Görögország, illetve hát most is ott van, de nagyobb fajsúlyal fog ott szerepelni? Hát most csak igen, ez is egy kérdés hogy, hogy, hogy a Szirizának az előretörésében és a Sziriza malabiztusságában mennyire játszott szerepet az a az a, az a lehetséges támogatása, amit a putini rezsim kínált fel a kínált fel Tsiprasnak, az a rezsim, ami ugye most az émerőben más helyzetben van, mint egy éve, vagy kb. másfél évvel ezelőtt, ugye a saját mindig stabilitását életi. A tényleg fogva, szűnő a ez is, ez is. Ugye ebben az egészben az a furcsa, hogy az ember ugye azt gondolná, hogy ahol kosz van, oda semmit nem kell csinálni, itt ki kell takarítani. Ugyanakkor, ha valamit elhanyagolnak, akkor ott már egyszerű takarítás nem segít. Azt kérdezem tőled, hogy... Ennek a dolognak van remény egyéb, tehát van arra remény, hogy ez normalizálódja, mert ugye ez olyan, mintha az ember szem előtt fekiesedne el valaki, és utólag szemrehányást tenne neked, vagy nekem, hogy mond fiala, miért nem cselekedtél, ha hamarabb szósz, ha hamarabb cselekszel, meg lehetett volna menteni a lábát, az életét, és így tovább. Szóval én nekem, mint egy laikus kívülállónak ezek a hétről hétre szóló beszélgetések, miközben semmi közön nincs a gazdasághoz, Görögország gazdaságához, és nem egy olyan aki erre hatni tudna, olyan, mint aki előtt élve rohadnak el a görögöt, miközben én ezt így egy okos emberrel, neve Duronáli Péter. Igen, csak az a helyzet, hogy én sem vagyok sokkal okosabb ebben az ugyanis mint te. Ugyanis ez a, ez a, az, hogy Görögországgal mi fog történni, az a nem közgazdaság, hanem politikai elemzésnek a része. Ehhez meg nem értek, azon túl a nagyjából szó, hogy milyen pártok vannak Görögországban, de hogy, hogy igazából ezeket az erőviszonyokat, meg a lehetséges szenáriókat. De lehetséges, hogy politikailag, miközben ilyet nem illik kimondani, nincs jobb megoldás, mint a politikai hunta? Vagy a katonai hunta? Nem, nem. Van jobb megoldás is. Sose hiszem azt, hogy az fajta megoldások, azok jobból mint valamifajta ilyen közösségi döntés. Több Ugye nyilvánvaló, hogyha egy olyan kormány lenne, amely azt a gazdaságpolitikát folytatná, amit te célszerűnek látsz, az naponta nézne szembe, tüntetésekkel, amelyeket való előbb-utóbb el kell takarítani az utcáról, mert hogy azokkal nem lehet együtt élni, tehát úgy tűnik, hogy akárhonnan közelítem ennek békés rendezéséhez, nagyon kicsi az esély, de lehet, hogy ezt hosszul látom. Hát ugye, ez, egy ilyen feszültség, az kétféle módon szűzik meg, vagy a kormány takarítja el a tüntetőket, vagy a tüntetők takarítják el a kormány. Igen, de olyan kormány, mint amilyet a tüntetők szeretnének, olyan nincs, mert a tüntetők azoktól a terhektől akarnak szabadulni, amely terheknek a te elmondásod szerint nehezedniük kellene, nem pedig megkönnyebb Megkönnyebbedniük. Hát... Megkönnyebb edniük. meg de lehet, hogy egy idő után aztól szeretnének megszabadulni, hogy nincs hívó meg nincsen áram. Maga a rendszer alkalmatlan a kizárásra, ahhoz valakinek önként kell döntenie? Ör, igen, per pillanat, alkalmatlan a kizárásra, bár az a helyzet, hogy van egy technikai, ikonként önként kell dönteni, ez az önként kell dönteni, de abban a helyzetben, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol Görögország került, abban a kiemelkedő szerepe van az Európai Központi Banknak, hogy mondtam, ő biztosítja per az egyedül a görög bankrendszernek a stabilitását, mert a görög társadalom ezt nem biztosítja. Ehhez egyébként a mandátumot kiviztosítja. Ez egy gazdasági vagy politikai kérdés? Hát ez az Európai Központi Bank mondjuk azt, hogy működési szabályzatában van benne, ami egy politikai döntés Nem is hozhatnának más döntést? De ők hozhatnak más döntést. Hogy gyakorlatilag... De azt például adott esetben ennek a Dráginak meg kéne beszélni a Junckerrel? Hát van egy technikai... Uh, mozgáster az Európai Központi Banknak, hogy egy ilyen helyzetben egy úgynevezett uh, egy olyan sémán keresztül, az a neve, Emergency Liquidity Assistance, uh -huh. tehát ilyen sürgősségi likviditási segítség, így lehet fordítani, uh, adjon pénzt a görög központi bankon keresztül a görög kereskedelmi bankoknak. Értem, de ez jelen pillanatban nagyjából uh, ablakon kidobott pénznek tűnik. Hát nem feltétlenül, mert ez egy kölcsön, tehát ugye a bankrendszerbe visszatér a, a társadalmi bizalom a görög bankrendszerbe, és a görög megtakarod. Oké, okay, rendben van, de a telmondásod te alapján ez nem holnap fog bekövetkezni. Nem, ez nem holnap fog bekövetkezni. De... Ha egyáltalán bekövetkezik. Hát, Már a válság óta egyébként ez. Jó, de alapvetően itt most fél Európa azért drukkol, hogy végre vágja el a saját köldögzsinóriát Görögország, vagy mit gondoljak én erről? Nem hiszem, hogy ennek drukkol, mert ennek senki nem drukkol. Ugye ne felejtsük el, hogyha ha Görögország kilépne az aerozónába, akkor, akkor, akkor visszafele lépne az a folyamat, ami a második világháború után... Én ezt értem, de ahogy elmondod, ez így se jó, úgy se jó. E... Se ugyan se volt az jó. De, hát hogyha a Görögország az... Görögország továbbra is a régi játékszabályok szerint játszik is része az Eurozónának valószínű az egész-európai közösség szempontjából ez van a legjobb. Én ezt értem, de azok a pillanatok is, amikor betartották a görögök a játékszabályt, ott is, ahogy én láttam, az egy sokkal lassabb ütemű, de további süllyedés volt. Hát a Görögország egy ilyen nagyon jelentős korrekción ment keresztül. Ez nagyon sokba került a görög társadalomnak, Ugye a korábbi túlfogyasztását volt képtelen korrigálni, és egy olyan gazdaság szerkezetnek indult el a, először még az építőjelegű rombolását, még az építése nem, csak a rombolása, ami, ami nem működött hosszú távon. Ugye ez mi jelentkezik ez az építő, ez, ez a fajta rombolás, reméljük, hogy építőjelegű és nem destruktív, abban, hogy nagyon megnevekedett a munkanérküliség, az állami szektorból bocsátottak el nagyon-nagyon sok embert, Uh, és hát az a kérdés hogy ebben ezt a, ezt a kényszerű lehetőséget, ezt hogyan ragadja meg a hát nagyon szépen köszönöm, van aki biztos okosabb lett, én próbálom érteni van egy csomor dolog, amit az idő old meg, beleértve vagy az idő nem biztos hogy a legjobb eszköz, de talán jövő héten, ha beszélünk akkor, bár nem tudom, hogy egy hét alatt ez ügyben történik-e bármilyen változás ha egy a történik változás, az elég nagy baj, mert az annyit jelent, hogy, hogy a, a, ezek a katasztrópa szenáriok valósulnak meg, ami ugye mindig egy gyors változás. A javulás az mindig lassú, tehát én nagyon remélem, hogy én csak azt beszél, én csak arról. Minden esetre az, amikor te azt mondtad, hogy a broker cégeket összekötheti, hogy hol voltak a könyvelők, kik voltak a könyvelőik, tudod mit, ott úgy fején tartott, találtad a szöget, hogy nem is szeretnék más gazdasági szakértővel beszélgetni. Köszönöm a részvétel. Én köszönöm. Duraneli Pétert hallottak. Itt? És most?